темно навіть у найясніший день, і на довершення виматюкає за те, що вгробив на неї скільки часу. Я помилився. Сірий ні словом не згадав про навіжени. — Що робиш сьогодні ввечері? — спитав натомість. «Ну, е — Ну, я розгубився. Липнув на годинник, опів на шут. Та ніби нічого. Єдине, що думав того вечора, як дістатися додому так, щоб у Ніздрях «Не повиростали сталактити із замерзлих шмарклів». «Я у ресторані Суарес», – сказав Сергій. «Це не Артема, неподалік Львівської площі. Курсі живу на Лук'янівці. Супер, завалюй сюди. Є одна штука, яку хочу обговорити з тобою». «Це пов'язано з навіженими?» «Ні», – без заминки відказав притула. «А з чим? Старий приходь і дізнайся. «Окей», – кажу. Але я зараз біля Берестейської, так що буду хвилин за сорок не раніше. Я чекатиму. Раз, до зустрічі. Форкаючи, мов тюлень, я трюхикав до метро. Мороз холодною сталью прилипав до щик та підборіддя, ліз під куртку і кусав за поперек. Я не переставав думати про причину, через яку мене видзвонив притула. Марно. Більшість догадок були просто безглуздими, а решту питань, що спадали на гадку, можна було легко вирішити по телефону. Так і не вигадавши нічого путнього, я спустився у підземку і заскочив у вагон метод. Потяг розігнався і поніс мене в чорноту тунелю на зустріч найхимернішій авантюрі всього мого життя. Ті крихітні порції тепла що забрав із собою з офісу на Берестейський. Остаточно вивітрилася, коли вийшов з метро на Лук'янівці. Я щосили старався не зацокотіти зубами, бо знав, якщо почну, то вже не зупинюся, і буду вистукувати, як дятел ще хвилин двадцять. Щоб прогрітися, закрокував швидше. Це не допомогло. Та кількість холодного повітря, що я вдихав. Хекаючи при ходьбі, сповна глушила тепло, яке виробляло тіло. Підступаючи до кав'ярні, я засапався, як марафонець на фінішній прямій, зайшов до середини. В обличчя війнуло густим запахом кави, шкіри та сухої деревини. Мене чекають, різким жестом спинив офіціанту, котра запопадливо підскочила до мене. Насправді слова прозвучали як. Мегають. Мої вилиці щоки та підборіддя геть задубіли від холоду. Дівчина кивнула і розчаровано відступила. Блискаючи статичною електрикою, немов новорічний бенгарський вогник, я стягнув з себе шапку і стотонну дублянку. Лобчухався. Розкошлене волосся стирчало на всі сторони компаса, зашкарублі пальці, нагадували. Древні закам'янілості, щойно видовбані археологами звичсля цього, в мене ще питають, чому я ненавиджу зиму. Зал був практично не більше півдесятка відвідувачів. Сірий, схилившись над ноутбуком, сидів у дальньому правому куті. Здоров. привітався я звіддалік. О, прозвучало насправді. Притула піднявся мені назустріч, посміхнувся. Ми потисли один одному руки. Хочеш кави? – запропонував сір. Оскільки був уже вечір, і я не збирався танцювати гопака до третьої ночі, то заперечно замотав головою. «Чаю, кажу». Сергій свиснув офіціантку і замовив додатково чашку чаю. Як справи, небавом почав Притула. Чув, ти встряв у якесь паскудство в Єгипті? Та було трохи. Ледве відбився від тих арабів. Ранком 7 лютого, зразу після прильоту з Дамаска, я розповідав про свої пригоди на підйомі, але на тому ефірі були лише Олександр Педан та Оля Фреймут. Притула десь вештався. Тож я коротко розказав сірму про Каїрську колотнечу та арешт у столиці Сирії. По тому ми ще довго балакали ні про що. Сергій розповідав про святкування Нового року, безперестанні поїздки Україною, нещодавній відпочинок в Арабських Еміратах, ніби ж між іншим виклав, що влітку на підйомі з'являться нові ведучі, а нерозлучна трійця педан Фреймут притула покине ранкове шоу. Кожен займеться власним проектом. «Блін, чувак!» – ошелешено вирічився я. «Оце так новина, ти серйозно?» «Так, ми втрьох усе вже вирішили». «Чому?» «Підйом без вас загнеться? Невже вас так просто відпускають?» «Ми залишаємось на новому каналі, просто йдемо з підйому». «Але чому?» – повторюю питання. Сергій подивився на мене. «Кідрук каже, я з 1998 року». «Працюю на радіо і телебаченні. Спочатку ранкові ефіри на радіо Тернопіль, потім Київ Мюзік Радіо, теж зранку, з 2008-го підйом. Ти хоч уявляєш, о котрій треба встати, щоб бути в студії на шосту? І так з дня у день». Він задумався і глухо доказав. «Я просто хочу виспати». Я з розумінням підтак. Це святе чувак. Час спливав. Офіціантка принесла чай. Ми перейшли до обговорення моїх книг. Сірій почав допитуватися, з якого дива я перекинувся в художню літературу. Я запевнив, що не збираюся припиняти писати книги про подорожі. Навіжені це не зміна жанру. Це радше перший плацдарм, Перед зануренням у фікшен-літературу. «Мандрівна сага продовжуватиметься», – завірив я. «Принаймні доти, поки мене не розтерзають араби під час чергової революції, чи не пустять на гамбургери які-небудь китайці».